اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افرأيتم الماء الذي تشربون اَنْتُمَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِعَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ مَخِنَا دلائلِ عَقْلِيَاغَ بَيَانِ دَل عباس باد الموت دوبارہ جو اندی کے دو باندے او دارنګي دا غیب زمن کې دا الله جل جلال هو ته قدرت او د طاقت بیان هومو او دریم پاغي کې په انسانيت باندې د انعام او تذکرہ هو وا الله بیان کی افرای تم آیت اس وینه یا خبر را قیامت الماء اللذی تشربون داغو بو بارگی چه تاسو اسکیچ اخوگی ہوگی دی چې داغی په ذریعہ بانده اس تاسو نفسونم دي دی آو پاغی سر اس تاسو تند ماتی نو داغو بو بارگی خبر راگی ہے دا غوږي دي انتم انزلت موه ايات تا سدي ابول را نازل کړي را ور ولي دي منل مزني دا غ ور يزنا يا دسبني ور يزنا ام نحن المنزلون يا الله پرمیدا مونګه نازل کړي دي مونګه د دې را راورون کیاو ناظ لون کی. نو نوظاهری خبر د جواب و وااضح دی چې دا الله تعلا راي کچې د انسانیت طاقت کې وه نو بیا چې ضرورتو نوباران بیا راوره او چې ضرورت نو نوباران بیا راوره او سپورې سومره کوشی شوونه وشو د مصوعی با او داسې ګپې خلکو په موبایلو کې وړي چې چین اوس باران را ولی چې ور وورې باران را ووری دا ټولی ګپ شب دی او او خبرې دي دا صرف د لاجل له جلال هو تاکت دی د اوبره ورول او بیا صرف را ورول نه بیا وګوره. زمکه کی غی ساری کی د فصل تر حدا جړو تر رسی کالای که ته بوجی نو سو گیر اوستشی او بلدا خبره انسان تا ضرورت وخت وخت دی الله درنگ دن ګرونه پیدا کړي د هغه د پسا اوریز اگرون نو اوریز نا ووري روري کی ګټان پرتی او بیا اوڑی کې لگ لگوی لکیگی او نیرونو ترازی کویانو ترازی چینو ترازی او انسان کالو سرده ہو به استعماله نو اللہ جلال جلالو پرمائی دا تاسو کوای خوزی کو نو کوون که سوک دیں دا اللہ زاد وریزی او سبب گرزولی دیں وریزی ام د کلا دا وځ د وریزي نه کی وریزي کی خپل سے کمال لښتہ پدې کی داوبه پیدا کول او داګه نه داوبر اورول دا د الله جل جلال او طاقت او قوت او د دې کون کی الله دی د دې انسان څنګه چې بنی او بیا الله تعالی پیدا کینو دا رنګ انسان هغه نو الله تعالی پیدا کوه دوباره جمدو فات شینو بیا به الله تعالی سکی پیداږي او مزید الله جل جلاله ترغيب وركاي او صورت ترهيب با یا ترغيب وركاي او بیا ترغيب وركاي پاغي باندې سي غور ا الله پرما الاو نشاء کچرهو غالو ديو بولرا او جا جن چي داد تروي گو مالګيني کو نسکل نه او باصول نه جاله نه او جاجا پدې الله هی من قادر دا به مترویګ ټول کائنات او به که لو غل د سیکنډ پیم کم ټایم لګي الله تعالی به ټول او به ترویګي څنګه چې سمندرون والا عامل جن دي او د سکل نه دي تربیت نه دا بیا به سکل په دنيشي انسان لپاره نقصان ور کوي بیکار به نو لو نشاو جال نا ہو اجاجن فلو لا تشکرون اے اشکرون دا اللہ شکر و لی نو نعمت دا اللہ نکو رہے اللہ جلال جلال ہو شکر و باسے جل نو کا پیرانو تا ترگیب دے چی شکر و باسے دے نعمتونو ایمان رڑے آو مومن تا ترگیب دا دے چی نبی علیہ السلام نو دعا گانی منکول لی لکه حدیث کی راضی هو اشبانا و اروان البذر ازی خورا کی را باندې او کو مالکلو او تن در علماء تکلو یو روایت کی راضی الحمدللہ الذی سقانا عذبا فرات برحمته ولم یجعله ملحا اجاجا بذنوبنا رسول الله مبارک اوپر مے ی کلب او جوز کله نودادو وابه او تاریخ د اغزاد لری مونږ باندې خوګیو بوس کولی خپل رحمت سرا او دای ترویو نګر زولی زمونږ د ګناونو د وجنه ورنه الله دا ترولم شوي اور مسی بل دلیل لبره تم الله یتاز لدی دلی دی نه خمل دلی دی دا دلیل نستاز وړاندې اخري دلیل له با کل سر د دین معلومات کولی شي د الله ذات پیژندشي نو خبر راکې یا وینه تاسو لې دلیل تازه ان نارې چې ترونه نا اور جغت تاسو بلواې نو ا انتم من ایا تازه پیدا کړی دي د دا د دا ونه لاچکمه بلاواد خوشاک هم نحنو المنشیون او یال او مونګه د خوشاک پیدا کړه نو ظاهری خبره نه شه دي لرګي کې د لرګي پیدا کول او بلرګي کې صلاحيت دور پیدا کول طاقت دور دو پیدا کول وز بازی الرجی زمون قفجی نو بازی داس لرګې ده هغه ته گئی دګه کا یاد دی او پره د سراو هغه ته شلوګې گئی مکمل لمبنګې تساو دوي سپارې کې الله جل جلال هو یې نه دور نه ده بازی دازي چې هغه کې لګي کې نو هغه لګې باز کی طاقت زیات کی لکه غڑاس کی او پلوس نو غ زیات لمبه کی زیات طاقت بگی نو د لرګی س خپل کمال نه پدې لرګی کی کمالات او دور د تقسیم او د دینه د لمبی و خکل لوګی و خکل دا لچا کمال نه الله تلاوی اېدا ما پیدا کړي د پدې کی د صلاحیتونه او پدې کی د طاقتونه او دینه لنبه او لمبه کی حرارت او دا اغا خرارت نستاس و پایده و مزی و خوراکونه اغا پا خول و اغا خولل نده اللہ پرمی دا زمان مت استعمالوی دا زما قدرت ته او زما طاقت ته دا تاسو ندی پیدا کنی ایده ولوکی توت دانی دو دا گورا که خلیت واجه نخپل خلی که انسان مالو مولی نشد سم را غا توت تی اللہ دل پیدا خبر ده انترازیه نذا کمالات و لذات الله نه الله فرمایو یا فرائتم من التي تورون ايات از خبر راکه قور بارکه چي تاسو بلوا هان تمنشا تم شجره هاي تاسو پیدا کړي دي دي دا وني ام نحن المنشئون يا موږ پیدا کړو الله اي نحن جعلنا تذكره ومتاعا للمقين اللہوی دا اور منگا دا یاد دیہانی کرجولی دا دا د دا آخرت لینار یو من دا داگی دا پارا یو یا یاد دیہانی دا یو تسکره دا دی اور د دنیا تاو بورن اور دا آخرت را یاد کا آوزان سر دا آخرت یه را پیدا گا ندی وجه دا بخاری و دا مسلم روایت دی حضور پاک مبارک او پر مل چه نارو کم هاده هلتی تو قدون جزع من سبین جزع من نار جهنم لاور چه تاسو بلاوه دنیاوی ور ندای او جز ده داوی او ده ده چه یا پیری نور گرم کهو هیٹ والا ورگی ندور بیا ده جهنم اغور ده دمره انتحای گرم ده ده یو پا اویا بانی گرم نه نو دا د دنیا د اورجه ده د دا تذکرہ ده انسان د پر د اخرت د اور یا ده هنی ده و متاع للمقوین والل برمای دا फायदा دا د سامان ده للمقوینه د پار د مسافرینو مقوی د کیوان ده کیوان په معنا د کفره د سهرا او اکوا چکم خلق ځنګل کی سفر کی نو مقوین اغه مسافرینو ته ویل کی مسافر ځړې اغه خشاک راغون کی وزن له ور بلکی ځان پم گرم کی وزن له په خوراکونم دیار کی او ځبه بل معنا پوکرا هم رازي بعضو مفسرینو او ای دا دا ازدادو نده، دا پا مانه دا فکراه امرازی، آو دارنگی، مالدار امرازی، خودل تا مانه جی که می مراد دی دا پار دا موسافرینو، یا دا د پوکراو فکراه، یا دا پار دا جامعینو، تفسیر الوسیط دره مانه گلی دی. فسبح بسم ربک العظیم، د په ټولو باندې الله جل جلاله تفریګي وګوره دا ډېر نعمتونه د الله جل جلاله ذات هغه په تاسو باندې کړې دي نو تسبيح وايي نبی له سلام ته خدا هر انسان ته خطاب دی هر مخاطب ته خطاب دی یا نبی له سلام ته له هم مراد دی یا هر مخاطب ته تسبيح یا پاکي بیان دی نوم درف پلچ ډېر وی دی نبي عليه صلوات والسلام خوینو مداومت مراد هميشه والګه د الله جل جلاله پاکي وحدانيت بیانون کافرن اغه د الله وحدانيت نه منکل دي نو انسان یو وحدانيت بیان او دویم دا تسبيح او به تور شکر چې د الله جل جلاله اوس سابقې نعمتونو تیر شو دا ټول د الله د در په دي نه پدي باندې تصویر دا اللہ جل جلال ہوا ہے. بیا لبزی ترجمہ کو دا دی نمخ کې دا دی آیاتونو دا چې پرونے در ستیر شا بیگانے اور نننے نو دا دی متعلق ہوا ہو رہے چه دے کائنات کے سم رسی زنے دی دل تا غیو ذکر شو یعنی چه کم بچی پیدا کی گی دا آگئی متعلق کم پسل کرے سو گی را خیجی کمی سوکی راوری تم یونی دی سوکی ضرور نی نو ظاہر متبادر چی کم اسباب دی داغینا الله جل جلال ہون نفی اگڑا تو زان نسبت نسبتو کدا سوک الله اللہ ویزی کن تا سینکا حو ظاہر چی اسبابو تو نو اللهله جلال <سؤال> یو اتصال <سؤال> راوست د د د سراتو د د تجه د اسبابو خپلو کې یو اوور به راس دی. وجه د غې دا د کالاجلله جلال د سمان نه ډیکک کولی د اسباب واسه تمز کې نووي نو بیاو به هرر سړی مومننو من چې اللهجلله جلال و سر ورکون کې د رزق که کوې یغ منل په کاردي پههغېمان روړل په دی. خدا دا د الله یو حکمت دی امتحان دی. چې الله دنیا کې سم ورکي نو اسبابو سرهتلللی نو دا الله د طره په مقصود بهې اسبابو کې امتحان دی خو انسان دی ته د ظااهر کې دو ته وګورې د دو, دو کپې وخورري نو د بعضو خلکو نه مکملخ پهل ربیر شي لکه اندوان او کاافان بس هغوی د دی اړو رب نه مننیده د دی نه کېږې بس د کاینات دی د رب مبنی شته بس دا ارسه چلی او بازي داس دو کوخري چې رپ خو مني کوچدي دو کوري وي دي نه کېږي نو بیا عمر بر دي سره نختي ود دي نه غني نخل رب ته نه او کې دیم غلط دي نو د هيات ذاته د اسباب و تار دا ظاهر کې سبب دی اند دي نه حقيقي کون کې او مسبب اغا الله تعالی دی د دې وجه نه سيء کې دم جوړل پکار دي چې کوون کې الله دی دا خالی اسباب دی بیا دومه خبره د دی اسبابو سره د سبابو تعلق او د رب نه په د ااسابو کې غوتل په کار دی نو دا د دی تونو سبب دی چې ظاهری مشاهده چې په نظرګمراضی دغلته ده اصل ایمان پهغه چ په کار دی چې څوک کوون ک دی د کولو ایمان او اعتقاد د وکې د پهغ باندې پکار کار د چې هغه مسبب دی کوون دی افرائیتم الماء الَّذِي تَشْرَبُون افرائیتم مَا يَبَسْلِ دِلِ تَعْسُ اَغَوْبُ الَّذِي تَشْرَبُون اَجِتَعْسُ اسْكَ یا افرائیتم مانا بازی خبر راکے مانتا دا ظاہر مانتا دا مقی چمع تفسیری مانتا دا مقی ما لبزی افرعیتم آیا خبر کلیماتا علماء اللذی داؤ بوبارکی تشربونا چسکے آنتم آیا تاسو انزلتمو حورا و من المزن يدور يزن ام نحن يالله برمى منغا المنزلون را ورون كيو لاو نشا ولا يكترو ور تاول ددي لنجالناو جالناو جا جنو بغرزاو تيلا تريو مالگيني فلاول تشكرون فستا ذول شكر نو باسه افر ايتم النار التي تورون نو شکر اغداد ندی چه صرف تووه الحمدللہ مال لے پہرامو کی لگی الحمدللہ نا شکر چې چه الحمدللہ موه او دا نمت چه منعیم سنگا والی چه چادر کڑی دی اغسی استعمال هم کی دا غد حکم مطابق افرائیتو ما یوینی تاسو انار اللتی تورونا ا اور لرا تور و ناج بل و ہے انت ماتا سو انشا تم پیدہ دوی ہن خشار ام نحنو یالا پرمے منگا المنشیون پیدہ کون کیو نحنو جعلنا ال پرمے منگر زولید دد ټول خلاصہ نخ نو جعلنا ت کتن الله مونګر زولله د داور ت کتن تذ کرا یا دانی دور د دا خیرتو عبرتو نسیتو و مطو سبب د فدي للمو قووينا دپه د مسافرو پهسب به تصبي و پاې بهوه درف پهلی مخاطبه بسم ربک العظیم فسب احبا کی بیانوان بسم ربک دنوم درقب العظیم جلی دے الحمدللہ رب العالمین والا قبل صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنا وہدی بنو جاننا سبا وعدی بن احتداء اللہم ازیرنا بزینتی نیمان و جاننا عبادی اصلاح